Végszó Kevés elmondani való maradt. Tereza hamarosan hozzáment a doktorhoz. Gyakran találkoztunk, megkedveltem Donáltzónk. Becsülöm világos gondolkodását, erős jellemét, emberségét. Modora most is szakasztott olyan száraz és precíz, a gyakran kinevetett. Tereza egyébként elképesztően boldog mellette, és semmi sem annyira fontos a számára, mint a férje karrierje. Donaldson nevét már is ismerik tudományos körökbe, és szaktekítének számít a belső elválasztású mirigyek működése terén. Miss Lovsont heveny lelki ismeret rohamába erőszakkal kellett visszatartani attól, hogy minden penitől megfossza magát, Mr. Parviss végül megszövegezett egy megállapodást, amelynek értelmében Arandel kisasszony vagyona egyenlő arányba megoszlik Miss Lovezone, az arandel testvérek, valamint a két téni gyerek között. Charles egy év alatt nyakára hágott a részének. Ha jól tudom, jelenleg Brit Kolombiában él. Még két kis epizód. Ravos fickó, őköt ternyőjével egy szép napon Poirot bordáig közé Pibadi kisasszony, amikor kiléptünk a Zöld lombilla kapuján. Szépen eltusolt minket. Nincs kihantulás, minden a legnagyobb rendben van. Semmi kétség felől, hogy Arandel kisasszony sárgasággal járó heveny mágyulladásban halt meg, mondta Szelíden Poáró. Róppant megnyugtató, gondolintott Píbadi kisasszony. Hallom bell a ténius túlságosan súfoltatót vett be. Valóban nagyon szomorú, szánalmas teremtés volt. Mindig azután ácsingózott, amit nem kaphatott meg. Sokan megzavarodnak ilyenkor. Volt egy konyha ládjon valamikor, ugyanez az eset. Csúf kis jószág. Nehezen viselte, névtelen leveleket kezdett írkálni. Furcsa, hogy némelyeknek miféle hóborjai támadnak. Hát igen, alig ha nem így a legjobb. Reméljük, madam. Hát, azt meg kell hagyni, szólt távozókban Pibádik kisasszony. Úgy maga remekül eltusolta az egészet. Remekül. És eltotyogott. Panaszos, buf, hallatszott a hátam mögül. Megfordultam, és kinyitottam a kaput. Gyere, öreg fiú! Bob kiszökkent az utcára. Szájába hozta a labdáját. Ezt hagyd szépen otthon, sétálni megyünk. Bob felsóhajtott, sarkon fordult, és a kaputúl oldalára potyantott a labdát. Aztán felnézett rám. Ha te mondod, gazdi, akkor biztosan úgy van jól. Mélyet lélegeztem. Szavamra, poáró, nagyszerű, hogy megint van egy kutyám. Adi zsákmány, bólintott poáró, de ad emlékeztesen barátom, hogy a kutyát Miss Hufson nekem adta, nem magának. Lehetséges, mondtam nagyvonalon. Csak hogy poáró maga nem ért a kutyákhoz. Semmi érzéke a kutya pszichológiához. Bob, meg én nagyszerűen megértjük egymást, igaz, öreg fiú? Vuff, feleltemé érzéssel Bob.